Ось одна з них, – мовив архидеякон. І, відчинивши вікно своєї келії, показав пальцем на велетенський собор Богоматері, який на тлі всіянного зірками неба вирізблювався чорним силуетом обох своїх веж, кам'яних боків і всього свого дивовижного корпусу. Він скидався на величезного двоголового сфінкса, що розсівся посеред міста. Якийсь час архидеякон мовчки дивився на велетенську будівлю, Потім, зітхнувши, простягнув праву руку до друкованої книги, що лежала розхорнута на столі, а ліву витягнув до собору і, переводячи сумовитий погляд з книги на храм, промовив Жаль, ось це уб'єте. Котіє, який поспішно підійшов до книги, не втримався і вигукнув Годі бо, що ж тут страшного? Глоса іне Епістолас. Де Паулі Норрімбергае Антоніус Кобургер? Примітка Тлумачення на послання святого Павла Нюрберг Антоній Кобургер. 1474 рік латинською. Це річна нова. Книжка П'єра Ломбара. Звід Сентенцій. А може, ця книжка лякає вас, тому що вона друкована? «Ви вгадали», – сказав Клод. Немов поринувши в глибокі роздуми, він стояв, притискуючи зігнутим пальцем фоліант, що вийшов з-під славних друкарських пресів. Потім додав загадково. «На жаль, великі речі гинуть, нищені мавими. Один єдиний зуб кришить цілу товщу. Нільський щур убиває крокодила. Меч риба вбиває кита. Книга вб'є будівлю». Монастирський дзвін подав сигнал гасити вгонь саме в ту мить, коли метр Жак, хто знав котре, вже стиха повторив своєму супутнику. Він безумець. На цей раз Туранжові повів. Мабуть, що так. Настав час, коли жодна стороння людина не могла залишатися на території монастиря. Гості зібралися йти. Метре, мовив прощаючись із архідеяконом кум Туранжо. Я люблю вчені і ціную їхній високий розум. А до вас я відчуваю особливу пушану. Приходьте завтра до палацу Турнель і спитайте Абата із Сен-Мартен де Тур. Архідіакон повернувся до своєї келії зовсім приголомшений, зрозумівши нарешті, хто такий кум Туранжо. Він згадав те місце із збірки грамот монастиря Сен-Мартен де Тур, де сказано Абас, Беаті, Мартіні» scili set rex franciane est canonicus de consuetudine et habet parvam proebendam quam habet sanctus venantius et debet sedere in sede the saurari Абат монастиря Блаженного Мартіна, тобто короля Франції, є каноніком за установленням і має невелику парафію, що належить церкві Святого Вен... Венанція і повинен засідати на місці скарбника латинською. Люди казали, що відтоді архідіакон часто розмовляв з Людовіком XI, коли його величність прибув до Парижа, і щодо довіря яким користувався Клод, непокоїло Олів'є Дена і Жака Кот'є, котрий за своїм звичайом грубо дорікав за це королю. Глава друга. Ось це уб'єте. Наші читачки пробачать нам, якщо ми на хвилину відхилимося, щоб спробувати розгадати значення загадкових слів архідеякона. Ось це уб'єте. Книга вб'є будівлю. Нам здається, що за цими словами крилася подвійна думка. Насамперед, то була думка священника, був страх духовної особи перед новою силою – друкарством. Жах і крайне здивування слуги вівтаря перед світлоносним друкарським верстатом Гутенберга. Амвон і манускрипт, усне слово і слово рукописне були в тривозі перед словом «друкованим». Так переполошився б Горобець, побачивши легіон ангелів, які розгортають свої шість мільйонів крил. То був зойк пророка, що вже чує, як вирує і клекоче визволене людство, бачить недалекий час, коли розум похитна віру, а вільна думка повалить з престолу релігію, свіцькине з себе ярмо То було пророцтво філософа, який бачить, що людська думка, здобувши крила завдяки друку, лини, мов пара, з підскляного ковпака Теократії. Бо був жах воїна, який, спостерігаючи бронзовий таран, каже, башта повалиться. Це означало, що нова сила вже йде на зміну старі. Це означало, друкарство вб'є церкву. Але за цією першою і, ясна річ, найпростішою думкою була, як ми гадаємо, ще інша, новітніша. Що неминуче випливає з першої. Думка, яку важче помітити і легше заперечувати. Теж філософський погляд але вже не тільки священника, а й ученого, і митця. То було перечуття, що людська думка, змінюючи форму, одночасно змінить і засіб і її вираження, що панівна ідея кожного покоління вже увічниться іншими засобами. На іншому матеріалі, що кам'яна книга, така міцна і довговічна, поступиться місцем і ще міцніший, ще довговічнішій книзі паперові. З цього погляду неясний вислів архідеакона мав ще й друге значення, що одне мистецтво поступиться місцем другому, тобто друкарство вб'є архітектуру. Справді, з первісних часів аж до 15-го століття християнської ери архітектура була великою книгою людства, тим основним, що виявляло суть людини на різних стадіях її розвитку, чи то фізичного, чи духовного. Коли пам'ять перших поколінь відчула себе переобтяженою, коли вантаж спогадів людського роду став таким важким і плутаним, що просте, але чуті, чі, слово могло розгубити його в дорозі, тоді ці спогади були записані на ґрунті. Дуже научно, надійно і водночас дуже природно. Кожен історичний переказ втілювався в якомусь пам'ятникові. Першими пам'ятниками були звичайні кам'яні брили, яких, за словами Мойсея, не торкалося залізо. Архітектура виникла так само, як і кожне інше письмо. Спочатку вона була азбукою. Ставили сторч камінь, і він був літерою. Кожна літера була ієрогліфом. І на кожному ієрогліфі, немов капітель на колоні, містилась група ідей. Так робили перші покоління всюди. Одночасно на поверхні всієї земної кулі Стоячий камінь кельтів знаходять і в Азіатському Сибіру, і в американських пампасах Згодом почали створювати слова Ставили камінь на камінь З'єднували ці гранітні склади, з яких виникали перші слова Кельтські дольмени і кромлехи, етруські тумулюси іудейські гальгалі Це слова Деякі з них, особливо тумулюси, – це власні імена. Іноді, якщо вистачало каміння і місця, складали цілі фрази. «Величезне кам'яне громадження в карнаку» – це вже ціла формула. Нарешті виникли книги. Перекази породили символи і самі щезли в них, як стовбур дерева ховається в листі. Символів, у які вірувало людство, поступово ставало більше – вони множилися, схрещувались і ускладнювалися. Перші пам'ятники вже не могли вмістити їх у собі, і вони вилилися назовні. Пам'ятники були здатні виражати тільки первісну думку, просту, як вони самі, нескладну, тісно з'єднану з ґрунтом. Для свого пишного розквіту символові була потрібна будівля, Отже, архітектура розвивалася разом з людською думкою. Вона стала тисячоголовим, тисячоруким велетним і закріпила в невмиручій, наочній і відчутній формі всю хистку символіку. Дедал – символ сили, вимірював. Орфей – символ духу, співав. А колона – символ літери. Аркада – символ складу, піраміда – Символ слова, приведені в рух розуму відповідно до законів геометрії і поезії. Тим часом гартувалися, об'єднувалися, зливалися, знижувалися, підносилися, громадилися на землі, здіймалися в небо. Аж поки під диктовку панівної ідеї епохи написали ті чудові книги, які водночас є чудовими будівлями – «Погоду в Еклінзі», Мавзолей Рамзеса в Єгипті» і «Соломонів храм». Основна думка – слово. Місто не глибше, не лише в глибині змісту всіх цих будівель, а й у їхній формі. Храм Соломона, наприклад, не був тільки обкладинкою святої книги, він сам був книгою. На кожному його концентричному мурі жерці могли прочитати витлумачене і явлене слово. І стежачи, як від святилища в святилищі, воно перетворюється – захопили те слово в його святая святих, в його найконкретнішій, знову таки, архітектурній формі – в кіоті завіту. Отже, слово зберігалося в самій будівлі, але образ його втілювався в давнішній оболонці будівлі, подібно до зображень людського тіла на віку саркофага. І не тільки форма будівлі, а й саме місце, де вони зводилися, Допомагало розкривати думку, яку виражали ті будівлі. Залежно від того, ясний, що похмурий був втілюваний символ, Греція вінчала свої пагорби милими для ока храмами, а Індія роздовбувала гори, щоб зробити в них незграбні підземні погоди, підтримувані шеренгами велетенських гранітних слонів. Отож, Протягом перших шести тисяч років світової історії від найстародавнішої погоди Індостану до Кельнського собору архітектура була найвеличнішою книгою людства. Доказом незаперечності цього є й те, що не тільки кожен релігійний символ, а й кожна людська думка мають у цій велетенській книзі свою сторінку і свій пам'ятник. Будь-яка цивілізація починається з теократії, а кінчається демократією. Цей закон змінили єдиновладді свободою записаною архітектури. Бо, звертаємо на це увагу, не слід думати, що будівельне мистецтво тільки споруджує храм, відображає міфи та релігійну символіку, записує іероглифами на кам'яних сторінках таємничі скрижалі законів. Якби це було так, то через те, що в кожному людському суспільстві настає час, коли священний символ стирається і блідний під впливом вільної науки – коли людина виривається під пливи священика, а філософські теорії і суспільні системи, ширячись, роз'їдають обличчя релігії, через усе це архітектура не могла б відобразити новий стан людського розуму. Її сторінки, списані тільки з одного боку, були б пусті з другого. Її твір був би недокінчений, її книга – неповна. Але це не так. Візьмімо, наприклад, середньовіччя, в якому нам легше розібратися, бо воно ближче до нас. В його перший період, коли Теократія встановлювала свій лад у Європі, а Ватикан збирав і заново групував навколо себе елементи Нового Риму, зліпленого з руїн стародавнього, що лежать навколо Капітолія, коли християнство – Розкопувало серед уламків попередньої цивілізації всі пласти суспільства, і з допомогою цих руїн будувало новий ієр... ієрархічний світ, основою якого стало духівництво. В усьому цьому хаосі спочатку ледь пробивалась, а далі під подовом християнства, під тиском варварів і звалищем мертвої грецької та римської архітектури, все виразніше поставало. Таємнича романська архітектура, родичка теократичних споруд Єгипту та Індії, немеркнуча емблема чистого католицизму, незмінний іерогліф папської єдності. І справді, тогочасна думка відбивається в похмурому романському стилі. Від нього він віє владністю, єдністю, непроникністю, абсолютизмом, словом, папою Григорієм VII. У всьому відчувається вплив священика, а не людини, вплив касти, а не народу. Та ось починаються христові походи. То був великий народний рух. А кожен великий народний рух, незалежно від причин і мети, завжди дає ніби осад, з якого виникає дух волелюбності. Паростки нового пробиваються до сонця. Починається бурхливий період жакері, прагері і ліг. Влада розхитується, її влада розколюється Феодалізм вимагає поділу влади з теократією Очікуючи неминучої появи народу, що, як звичайно, забере собі левову пайку Квіа номінор лео, примітка, тому що звуся левом, латинською Так з-під духовенства починає пробиватися дворянство З-під дворянства міська община Змінилося обличчя Європи. І відповідно змінюється обличчя архітектури. Вона, як і цивілізація, перегорнула сторінку, готова писати те, що вилів їй новий дух епохи. З хрестових походів вона повернулася, принісши стрільчасте склепіння, як народи вололюбний дух. І ось, одночасно з розпадом Рима поволі вмирає і романська архітектура. І іерогліф залишає храми і переходить на герби замкових веж, щоб надати престижу феодалізмові. Сам храм – це будівля, колись так підпорядкована догмам, а тепер захоплена міською громадою, свободою, вислизає з-під варти священника і підпадає під владу митця. Митець перебудовує її відповідно до своїх уподобань. Прощавайте таїнство, міф. Закон. Хай живе фантазія і примха. Священникові, аби мати свій храм і вівтар, більше він нічого й не вимагає. А стіни належать митцеві. Відтоді книга архітектури вже не власність духовенства, релігії, рима. Вона під владою фантазії, поезії, народу. Звідси раптове і незлічені перетворення цієї архітектури, якій було тільки три століття, перетворення – котрі так вражають нас після стійкої нерухомості архітектури Романської, що панувала 6 чи 7 століть. Тим часом мистецтво йде вперед велетенськими кроками. Народний геній в усій своєрідності, своєї творчості виконує ті завдання, що їх колись виконували єпископи. Кожне покоління мимохідь вписує свій рядок до цієї книги. Воно щищає стародавні романські іерогліфи, з фасадів храмів і стара догма вже тільки ледь-ледь пробивається подекуди з-під шару нових символів. Релігійний кістяк стає ледве помітний під покривом народної творчості. Важко уявити собі, яких вільностей припустилися архітектори, навіть коли йшлося про церкви. Ось закрутості капітелії у формі ченців і черниць, що непристойно обнімаються як, наприклад, у каміновій залі палацу з білянськими подробицями на головному порталі в буржі. Ось – п'яненький чернець з оселячими вухами, тримаючи регоче в лице всій браті, як, наприклад, на умивальнику в Бошервільському аббатстві. За тих часів вирізблена на камені думка Мала Привілей, схожа на свободу сучасної преси. Це був період свободи архітектури. Ця свобода заходить дуже далеко. Іноді символічний зміст якогось порталу, фасаду чи всього храму буває зовсім чужий, а то й просто ворожий релігії і церкві. Уже в 13 столітті Гійом Паризький, а в 15-му Нікола Фламель написала не одну таку єретичну сторінку. Весь син Жак де Бушрі був утіленням духу опозиції. Вільна лише в архітектурі тогочасна думка могла бути поширена будівлями. Бо колись, б замість цієї мурованої форми, вона необачно набрала б форми рукопису, то її прилюдно спалила б рука ката. Думка, втілена в церковному порталі, була б свідком страти думки, втіленої в книзі. Тому єдиним її шляхом до денного світла була архітектура, і думка тягнулася до неї звідусюди. Це й зумовило появу такої безлічі церков, які вкрили Європу, їх стільки, що навіть перерахувавши, важко було уявити. Всі матеріальні і духовні сили суспільства зосереджувалися в одному – в архітектурі. Таким чином, під приводом спорудження Божих храмів велично розвивалося мистецтво. Кожен, хто народжувався поетом, ставав у ті часи архітектором, розпорожені Серед народних мас таланти, пригнічувані феодалізмом, немов своєрідним тестудо, примітка черепаха латинською, захисний дах із щитів над головами воїнів, що йшли в наступ, з бронзових щитів, не маючи іншого виходу, окрім архітектури, знаходили свій вияв у цій формі мистецтва, а їхні епічні твори набрали форми соборів. Усі інші види мистецтва підпорядковувалися архітектурі. Вони були робітниками, що споруджували великий отвір. Архітектор, поет-майстер об'єднував у самому собі скульптуру, яка оздоблювала фасад, живопис, що розцвічував вітражі, музику, яка розгойдувала дзвони і гула в органних трубах. Навіть бідолашна поезія, що уперто животіло в манускриптах, мусила включитися в будівлю, перетворчуючись на гімн або хорал, якщо вона хотіла мати хоч якесь значення. Таку саму роль відігравали в релігійних святах Греції трагедії Есхіла або книга «Буття» у храмі Соломона. Отже, аж до Гутенберга архітектура була головною формою письменства, спільного для всіх народів. Цю гранітну книгу розпочато на Сході – продовжувано стародавнім Грецією та Римом, дописало середньовіччя. А втім, це явище заміни кастової архітектури, архітектурою народного, яке ми щойно бачили у середніх віках, повторювалося при такому ж розвитку людської свідомості, як і в інші великі історичні епохи. Згадаємо лише в загальних рисах той закон, широкий виклад якого потребував би цілих томів. На Сході, в цій колисці первісного людства, на зміну індуській архітектурі, прийшла архітектура фінікійська, пишна мати арабської архітектури. За античних часів, після єгипетської архітектури, грязновідами якої є етруський стиль і циклопічні будівлі, настає доба грецької архітектури, а її продовженням був римський стиль обтяжений карфагенським куполом. Згодом романську архітектуру змінила готично. І поділяючи ці три види на дві групи, у першій із них у трьох старших сестер – індуській, єгипетській та романській архітектурі – ми знайдемо однаковий символ – теократії, касти, єдиновладдя, догми, міфи, Бога. А три молодші сестри – фінікійська, грецька і готична архітектури, незважаючи на різну форму, мають те саме значення – свобода, народ, людина. В індуській, єгипетській, романській архітектурі завжди відчувається священник і тільки священик – брамін, жрець, папа. Зовсім не те в народній архітектурі, у ній більш розкоші, і менше святості. У фінікійській відчувається купець, у грецькій – республіканець, у готичній – городянин. Основними характерними рисами будь-якої теократичної архітектури є заклякність, страх перед прогресом, зберігання традиційних ліній, освячення, первісних зразків підпорядкування всіх форм людського тіла, витворів природи, незвагненні химерності символу. Це темні книги, Читати їх можуть лише в таємничні. А втім, будь-яка форма, навіть будь-яке її викривлення, має своє значення, що робить її недоторканими. Марно вимагати від індуської, єгипетської чи романської архітектури, щоб вони змінили свій рисунок, поліпшили своє різьблення, Будь-яке вдосконалене для них блюзнірство. Косність догми, застигши в каміні, Перед створених нею пам'яток, здається, піддала їх потворному скам'янінню. А характерними рисами будівель народної архітектури є навпаки різноманітність, прогрес, самобутність, багатство, вічний рух. Ті споруди так відійшли від релігії, що може думати про свою красу, невпинно дбати про неї, вдосконалювати свої прикраси і статуй та арабесок. Це діти своєї епохи. Вони мають у собі елемент людського і невпинно його домішують до божеського символу, в ім'я якого це споруджується. Саме тому ті будівлі і зрозумілі кожній душі, кожному розумі, кожній уяві. Вони ще символічніші, але зрозумілі, як сама природа. Архітектура теократична, і ця нова так само відрізняється одна від одної, як відрізняється церковна мова від розмовної, і іерогліф мистецтва, соломон від фідія. Якщо в загальних рисах, поминувши тисячі доказів і тисячі дрібних зауважень, підсумувати все сказане, то ми дійдемо такого висновку. До 15 століття архітектура була головним літописом людства. За цей час у світі не виникало жодної, більш-менш складної ідеї, яка б не була відображена в будівлі. Кожна народна ідея і кожен релігійний закон мали свій пам'ятник. Словом, кожну свою значну думку людство відобразило в камені. Чому? Бо всяка думка, чи то релігійна, чи філософська, прагне себе увічнити. Бо ідея, що сколихнула одне покоління, хоче сколихнути й наступне, залишити по собі слід. Безсмертя манускрипта таке ненадійне. Затеця міцна, тривка і довговічна книга – будівля. Щоб знищити написане на папері слово досить палаючого одного віхтя або одного варвара. Щоб зруйнувати побудоване слово, потрібен або суспільний заклад, або стихійне лихо. Колізей витримав навалу варварів, а піраміди, можливо, стояли навіть перед потопом. У XV столітті все змінюється. Людська думка знаходить ще тривкіший, ще витривальніший засіб увічнити себе, до того ж простіший і легший. Валиться трон архітектури. Кам'яні літери Орфея замінюються свинцевими літерами Гутенберга. Книга вб'є будівлю. Винайдення друку – величезна історична подія. В ньому зародок всіх революцій. Це зовсім новий спосіб вираження людської думки. Думка набуває нової форми. Це означає, що той символічний змій, який з часів Адама втілював людський розум, остаточно і безповоротно змінив шкіру. Втілившись у друковане слово, думка стає довговічною, як ще ніколи досі, стає крилатою, невловимою, незнищенною. Вона зливається з повітря. За часів панування архітектури вона, мов гора, могутньо здіймалася над певним століттям, над певною місцевістю. Тепер вона перетворюється на зграю птахів, розлітається в усі буки і перебуває водночас у всіх точках простору. Повторюємо, хто ж заперечуватиме, що таким чином думка стає майже всемогутньою? Втрачаючи міцність, вона стала живучішою. Довговічність вона змінила на невмирущість. Можна зруйнувати якесь громаддя, але як викоринти всюди суще. Настане потоп, гора зникне під хвилями, а птахи все ще літатимуть. І хай тільки один ковчег залишиться на поверхні руйнівної стихії, птахи сядуть на нього і разом з ним дочекаються, доки спаде вода. І новий світ, що виникне з цього хаосу, Пробудившись, побачить, як над ним ширяє жива і окрилена думка затопленого світу. І коли зважити, що цей новий спосіб вираження думок не тільки краще зберігає їх, а й найпростіший, найзручніший, найдоступніший для всіх, коли згадати, що він не потребує величезної кількості матеріалу, громіздкого знаряддя, коли ту думку, для втілення якої в будівлі довелося залучати чотири чи п'ять інших мистецтв – тонни золота, гори каміння, лісу, кроква, армії робітників – порівняти з думкою, що набрала форми книжки, якій досі трохи паперу, трохи чорнила і одного пера. То чи можна дивуватися, що людський розум відмовився від архітектури заради друку? Нагло перетніть первісне річище каналом, перекопавши його нижче рівня річки, і вона покине своє річище. Погляньте, як з часу винаходу друку архітектура потроху занепадає, марніє, відмирає. Ви помітите, що вода в цьому річищі спадає, житєві сокі відпливають, що думка століть і народів відвертається від нього. У 15 столітті це збайдужіння було ще майже непомітне. Друковане слово ще надто слабке, здатне лише витягти з архітектури надмір її життєвих соків. Але з 16-го століття занепа посилив архітектури вже добре видно. Архітектура перестає бути головним засобом вираження суспільних ідей і жалюгідно шукає опори в класицизмі – з гальської, європейської, Самобутнє вона стає грецькою та римською, справдивої і відповідної добі псевдокласичною. Саме добу такого занепаду звуть добою відродження. Проте цей занепад величний, бо старий готичний геній – це сонце, що заходить за гігантськими друкарськими пресами Майнца, ще деякий час пронизує своїм промінням гібридне накопичення латинських аркад і корінських Колонату. І це призахідне сонце ми сприймаємо як світанок, але тільки ну, архітектура зрівнялася з усіма іншими видами мистецтва, тільки ну, вона перестала бути мистецтвом всеосяжним, панівним, тиранічним, у неї вже не стало сили стримувати розвиток інших мистецтв. Вони визволяються, скидають ярмо архітектури і простують своїм шляхам. І кожен з них виграє на цьому розриві. Самостійність сприяє зростанню, різбання стає скульптурою, іконопис, живописом, церковний спів, музикою. Це ніби імперія, яка розпадається по смерті свого Цезаря, провінції якої стають окремими королівствами. Так з'явилися Рафаель, Мікеланджело, Жан Гужон, Палестрін, ці світочі осяйного XVI століття. Одночасно починається і всебічне визволення людської думки. Вже єресіархи середніх віків зробили широкі проломи в католицизмі. XVI століття остаточно розбиває єдність церкви. До винайдення друкарства реформація була б тільки церковним розколом. Друкарство перетворило її на революцію. Без книгодрукування єрес була б немічною. Волою Фатуму чи проведіння Гутенберг став предтечею Лютера. Отож, коли сонце середньовіччя остаточно зайшло, і готичний геній назавжди згас на обрії мистецтва, архітектура все більше тьміній, блякне і відступає в тінь. Друкована книга, той шаший, щеточий будівлі, смокче і гризе їх. Будівля, мов дерево, яке втрачає листя, сохне на очах. Архітектура – вона ніщо. Вона вже нічого не виражає, навіть спогадів про мистецтво давніх часів. Полишена сама на себе, покинута іншими мистецтвами, бо людська думка покинула її. Архітектура за браком справжніх митців закликає на допомогу ремісників. Проста шибка замінює вітраж. Каменяр заступає скульптора. Зникають сила, оригінальність, життєвість внутрішній зміст. Немов зледнений ремісник, архітектура животі на самому тільки копіюванні. Мабуть, Мікеланджело передчував, що з 16 століття архітектура почне відмирати. Тож у нього і з'явився останній задум віччію. Цей титан мистецтва нагромадив Пантеон, на Парфенон і створив Собор Святого Петра в Римі. Величне творіння, яке заслуговує на те, щоб залишитись неповторним. Останні зусилля архітектурної самостійності. Останній – підпис митця Велета, поставлений у кінці могутньої кам'яної книги, яка вже закривається. Що ж робить після смерті Мікеланджел ця жалюгідна архітектура, що пережила саму себе, мов якась тінь і примара? Вона повторює собор Святого Петра, копіює його, пародіює. Це перетворюється в манію і викликає жаль. Кожне століття має свій собор святого Петра. 17-й Вальдеграс, 18-тей церква Святої Женев'єви. Кожна країна має свій собор святого Петра: Лондон свій, Петербург свій. А Париж має їх два чи три. Та все це нічого не варта спадщина Останнє бількотіння постарілого великого мистецтва, що перед смертю Дитиніння. Коли з характерних пам'яток, про які щойно йшлося, ми перенесемо увагу на загальний стан архітектурного мистецтва від 16 від до 18 століття, то помітимо ті самі ознаки виснаження і занепаду. Починаючи від Франциска II, архітектурна форма будівлі дедалі більше злагоджується, з неї виступає мов кістяк худої, хворої людини, геометрична форма. Привабливі лінії митця поступаються місцем холодним і суворим лініям геометра. Споруда стає вже не будівлею, а просто многогранником. Однак архітектура болісно силкується прикрити свою наготу. І ось грецький фронтон вводиться в римський. І навпаки. Це знову той самий пантеон у Парфеноні, той самий, Собор Святого Петра в Римі. Ось цегляні будинки з кам'яними наріжниками доби Генріха IV. Ось Королівський Майдан і Майдан Дофіна. Ось церкви часів Людовіка XIII. Важкі, персоткуваті, низькі, незграбні, придалені куполом, наче гробом. Ось архітектура часів Мазаріні, колеж чотирьох націй, кепське наслідування італійців. Ось палаци Людовіка 14, Довгі казарми для придворних. Непривітні, холодні, нудні. Ось нарешті будівлі часів Людовіка 15 З листим цикорію, червячками та всіма тими бородавками і наростами, що опоганюють цю стару ветху архітектуру, хоч без зубу, зате кокетливу. Від Франциска II до Людовіка 15 недуга зростала в геометричній прогресії. Від старого мистецтва лишилися самі шкіра та кості. Жалюгідні, воно конає. А що тим часом діється в друкарстві? Всі життєві соки, що витікають з архітектури, вливаються в нього. В міру того, як архітектура занепадає, друкарство розвивається і зростає. Той тобто, запас сил, який людська думка спрямовувала на спорудження будівель, відтепер витрачається на створення книг. Так, з XVI століття друкарство, ставши на рівні з хіріючою архітектурою, веде проти неї боротьбу і вбиває її. В XVII воно вже настільки могутнє, триумфуючі і певне своєї перемоги, що може влаштувати світовий банкет Великого літературного століття. У XVIII, після тривалого перепочинку при дворі Людовіка XIV, воно хапається за старий Лютрів меч, озброючи ним Вольтера і бурхливо кидається на штурм старої Європи, уже вбивши перед тим архітектурну форму її вираження. Наприкінці XVIII століття друкарство завершує свою нищівну роботу, а в 19 столітті воно починає заново будувати. То як же із цих двох мистецтв, то яке ж із цих двох мистецтв протягом трьох століть є справжнім представником людської думки. Яке з них передає її? Яке відбиває не тільки її літературні і схолостичні захоплені думки, а й увесь її широкий, глибокий, всеосяжний рух? Яке постійно, незмінно і безперервно накладає свій відбиток на рід людський? Це тисячоноги страховисько, що рухається вперед. Архітектура чи друкарство? друкарство. Не треба впадати в оману. Архітектура вмерла. Вмерла назавжди. Вбита друкованою книгою. Вбита тому, що вона не така міцна, що дорожче коштує. Кожен собор це мільярд. Уявіть собі тепер, які величезні кошти потрібні були б, щоб знову написати архітектурну книгу. Щоб знову вкрити землю тисячами будівель. Щоб повернутися до тих часів, коли пам'яток було стільки, що, за словами очевидця, здавалося, не мов би, струснувшись, світ скинув із себе старий одяг, аби вбратися в білі церковні шати. Книга, так швидко створюється, так мало коштує, і її так легко розповсюдити то хіба дивно, що вся людська думка йде за цим схилом? Це, зрештою, не означає, що архітектура вже не спроможна створити то тут, то там якусь окрему чудову пам'ятку. Ще час від часу навіть запанування друку з'являтимуться колони, відлиті з гармат цілою армією, як запанування архітектури цілим народом створювалися із зібраних і злитих воєдинок уривків, іляди і романсеро, махабхарати – і нібелунги. Випадковість може й у 20 столітті породити геніального архітектора, як у 13-му вона породила Данте. Але архітектура вже ніколи не стане мистецтвом суспільним, колективним, панівним. Велика поема, велика будівля, великий твір людства вже не будуватиметься, а друкуватиметься і в майбутньому. Якщо архітектура часом і підніметься, то вона вже ніколи не буде володаркою. Вона підпаде під закон літератури, для якої сама колись була законом. Взаємини обох мистецтв різко змінилися. Безперечним є те, що в епоху архітектури поетичні твори, що правда не численні, були схожі на архітектурні пам'ятки. В Індії заплутані химерні, непроникні, як пагода, поемі, в'язи. На сході в Єгипті поезія, як і архітектура, величезна і незручна. В Стародавній Греції її вирізняє краса, ясність, спокій. У християнській Європі велич католицизму, простотужність народу, багатий і пишний розквіт епохи оновлення. Біблія чимось схожа на піраміди. Іліада на Парфенон, Гомер на Фідія. Данте в 13 столітті. Це остання романська церква. Шекспір у 16-му – останній готичний собор. Коротко підсумовуючи, все, про що ми досі говорили, неповно і побічно скажемо. Людство має дві книги, два літописи, два заповіти, архітектуру і друкарство. Біблію в камені і біблію на папері. Без сумніву, коли порівняти ці дві біблії, так широко розкриті у віках – Мимоволі стає шкода научної величі гранітного письма Цього велетенського алфавіту Складеного з колонат, обелісків, порталів Цих споруджених людьми гір Що вкривають світ і тягнуться в минуле Від піраміди до дзвінниці Від Хеопса до Страсбурзького собору Треба невпинно перечитувати минуле По цих мармурових сторінках Треба милуватися з цієї книги написаної архітектурою. Невпинно гортати її сторінки. Але не слід заперечувати величі будівлі, яку в свою чергу споруджує друкарство. Ця будівля воїстину велична. Якийсь статистик підрахував, що кладучи один на один усі туми, які від часів Гутенберга вийшли з друку, можна було заповнити відстань між Землею і Місяцем. Та не про таку велич ми збираємося говорити. Хоча, коли ми спробуємо охопити думкою викінчений образ усіх нагромаджених, аж до наших днів друкованих творів, чи не постане перед нами така цілість, як неосяжна споруда, підморком якої є весь світ, споруда, над якою людство працює невтомно, могутня вершина якої губиться в непроглядному тумані майбутнього. Це якийсь мурашник умів. Це вулик, куди золоті бджілки уяви зносять свій мед, Споруда з тисячами поверхів. Тут і там на її стінах з'яють похмурі печері науки, які перетинаються в її надрах. Сюди на поверхні мистецтво щедро розгорнуло перед нашими очима свої арабески, розети і мережива. Тут кожен окремий твір. Хоч би яким прихлим він здавався, має своє місце, свій виступ. Тут усе переніто гармонією. Від собору Шекспіра до мечеті Байрона. Над цією митрополією людської думки безладно громадяться тисячі дзвінничок. Біля підніжжя споруди відтворено кілька старовинних грамот людства, не відбитих в архітектурі. Ліворуч від входу вмуровано стери, з білого мармуру – барлієв Гомера. Праворуч Біблія підносить свої сім голів з багатьма язиками. Далі їжиться гідра романсера та ще якісь інші герберидні постаті, веди і гнібелунги. Проте цю чудову споруду все ще не закінчено. Друкарство, цей велетенський механізм, що беззупинно викачує всі розумові соки суспільства, невтомно вивергає із своїх надр нові будівельні матеріали для свого створення. Людство – усе в рештуваннях, кожен розум – це Муллер, навіть найпокірніший з них, замуровує щілину або кладе свій камінь. Навіть ретів де Лабретон тягне свій кошик будівельного сміття. Щоденно зростає новий шар кам'яної кладки. Незалежно від окремого самостійного внеску кожного письменника, її частки, що їх вони вносять спільно. 18 століття дало енциклопедію. Доба революції створила монітер. Воістинно, друкарство – це теж споруда, яка зростає і здіймається вгору нескінченими спіралями. У ній така сама мішанина мов, безперервна діяльність, невтомна праця, запекла змагання всього людства. У ній – обіцяний притулок для думки на випадок нового всесвітнього потопу, нового нашестя варварів. Це друга Вавилонська вежа роду людського. Книга 6. глава 1. Безсторонній погляд на старовинну магістратуру. Року Божого 1482 шляхетний Робер де Стутвіль, рицар Сьор де Бейн, барон Діврі і Сент-Андрі Вламарш, радник і камергер короля та паризький Приво був надзвичайно щасливою людиною. Минуло вже 17 літ відтоді, як 7 листопада, 1465 року, тобто в рік появи комети, примітка, це та комета, при появи якої папа Каліст, дядько папи Борджія, наказав правити молебні, яка з'явилася знову 1835 року. Король надав йому цю чудову посаду, що її вважали скоріше водчиною, аніж службою. Дігнітас, як каже Іоанн Лемней. Хваї Камнон, Ексгуа, Potestate, Politaum, Concenente Atke, Proerocavitis Multis et Jurribus, Conjucta est. Посада поєднана не тільки з державною владою, а й з багатьма привілеями та правами латинською. Дивно було бачити в 1482 році на королівській службі дворянина, призначеного на цю посаду ще за часів одруження побічної доньки Людовіка XI спожа за шлюбним сином герцога Бурбонського. В той день, коли Робер Дестутвіль заступив Жака Девільє в звені Паризького Приво, метр Жан Дове посів місцями сіра Елі де Торета. Першого голови судової палати Жан Жувенель де Зурсен витіснив П'єра де Морвільє з посади Верховного судді Франції. Ареньо де Дорман не виправдав сподівань П'єра П'юї, який мріяв про місце постійного доповідача при Королівському суді. Зайняв його сам. Ось скільки людей змінилося на посадах голови судової палати і доповідача відтоді, коли Роберт віль став паризьким правом. Цю посаду йому дали на збереження, як про це провіщала королівська грамота. І він безперечно добре беріг її. Він учепився в неї, вріз у неї, настільки з нею зріднився, що у них тієї мані змін, яка була у Людовіка XI короля недовірливого, сварливого і діяльного, що намагався частими призначеннями та усуваннями підтримувати гнучкість своєї влади. Більше того, славний рицар домігся для свого сина успадкувати цю посаду після його робера смерті. І ось, уже два роки, як поруч його імені, в перших рядках реєстру постійних членів Паризького міського суду красується ім'я дворянина Жака Дестутвіля зброєносця. Величезна певна річ – не видана ласка. Правда, Робель Дестутвіль був хоробрим воїном. Він мужньо підняв рицарський прапор проти ліги суспільного блага і підніс королеві в день її від'їзду до Парижа 1400 року на прочуді гарного цукрового оленя. До того ж, він користувався особливою прихильністю Месіра Тристана Самітника, голови Королівського суду. Солодке і приємне було життя Месіра Робера. Насамперед, дуже добра плетня, до якої докладалися немов рясні грона в його винограднику прибутки від канцелярії цивільного та кримінального судів усієї судової округи, та ще й прибутки з цивільних і кримінальних справ, що їх розглядали в судових залах нижніх інстанцій «Шатле» не рахуючи мостового збору за переїзд через мости Мант і Корбей, мита за продаж свинень на паризьких базарах, а також поборів з міряльників дров і вагарів солі. Додайте до цього насолоду роз'їжджати верхи по місту в супровіді цілого пошту общинних старост і квартальних наглядачів у червоно-брунатному одязі і вирізнятися серед них своїм шоломом пом'ятим у битві під Монлері та чудовим військовим убранням, яким можна захоплюватися ще й сьогодні, бо його вирізблено на гробниці Робера де Стутвіля в Абатстві Вальмон у Нормандії. А хіба то не втіха мати в цілковитому підпорядкуванні судових старшин – воротаря і варту Шотле? Двох членів суду Шотле – 16 комісарів 16 кварталів, тюремника шотле, чотирьох ленних чиновників, 120 кінних сержантів, 120 сержантів-жезлоносців, начальника нічного дозору з усіма його підлеглими. А хіба то дрібниця вершити правосуддя в усіх справах, окрім тих, що підлягали Королівському суду, мати право колесувати, вішати і четвертувати, не беручи до уваги дрібної юрисдикції, першій інстанції, інпріма інстанція, як сказано в Хартіях, по всьому паризькому віконству та по чесно наділеному сімома дворянськими судовими округами. Чи можна собі уявити щось привабливіше, ніж чинити суд і розправу, як це щоденно робив месір де Стутвіль у великому шатле під широким приземкуватим склепінням епохи Філіпа Августа, і щовечора вертатися на відпочинок до свого чарівного гніздечка за огорожою Королівського палацу на Галілейській вулиці, будиночка, одержаного як посаг за дружиною Амбруазою де Лоре. Адже Приво був втомлений тим, що посилав усіляких бідолах ночувати у маленькій халупі на Шкородерній вулиці, яку судді та старшини Парижа часто використовували під в'язницю. Вона мала 11 футів завдовжки, 7 футів та 4 дюйми завширшки і 11 футів заввишки. Примітка. Звіти про, по управлінню державним майном 1383 рік. Месір Робер Стутвіль не обмежувався тільки своїми судовими правами Приво та Паризького Віконта. Він ще точив око і зуби на Верховний Королівський суд. Не було такої, хоч скільки-небудь високопоставленої особи, яка перш ніж попасти до Ката, не пройшла б через його руки. Це він подався до син Антуанського передмістя у Бастилю, щоб доставити на майдан головного ринку герцога Немурського, а на Гревський майдан добродія син Поля, який упирався і кричав на велику радість пана Приво, що не любив табля усього цього, звичайно, більше, ніж досить, щоб зробити життя людини щасливим та пишним, і щоб пізніше йому присвятили знаменну сторінку в тій цікавій історії паризьких право, з якої можна дізнатися, що у Дарт, де Вільнев, мав будинок на вулиці М'ясників, що Гійом Делангаст купив велику та малу совою, що Гійом Тібу заповів черницям монастир Святої Женев'єви свої будинки на вулиці Клопен, що Гух Обріо мешкав у палаці Декобраз і багато інших подробиць приватного життя. Однак, хоча месір Роберт Дестутвір мав усі підстави сприймати життя спокійно і радісно, 7 січня 1482 року він прокинувся ранком в дуже похмурому настрої. Звідки взявся цей настрій? На таке питання він не зміг би сам відповісти. Може, виник від того, що небо було хмарне. Чи від того, що пряжка старої портупеї часів Монлері була погано застебнута і ремінь туго стягував його огрядну, як у всіх привоб А чи тому, що він побачив зневагу, з якою поставилися до його особи гультії, що проходили по всього вікна по чотири в ряд, у камзолах без сорочок, у дірявих капелюхах з торбинами та фляшками при боці? Чи, може, це було невиразне перечуття того, що майбутній король Карл VIII з наступного року уріже прибутки паризького плюве на 370 лівертів, 16 су і 8 денє. Нехай читач дошукується причини сам. Ми схильні припускати, що він був у поганому настрої саме тому, що мав поганий настрій. А втім, цей післясвятковий день був трудний для всіх, а надто для службовця, зобов'язаного прибирати всі, нечистоти в прямому і переносному розумінні цього слова, який кожне свято залишає в Парижі. Крім того, він мав засідати у великому шатле. А ми помітили, що судді, звичайно, підганяють свій поганий настрій до Дня судових засідань, щоб завжди мати когось під рукою, на кому можна було б зігнати злість іменем короля, закону та правосуддя. Тим часом засідання почалося без нього. Його роботу, як звичайно, виконували заступники в цивільних, кримінальних та приватних справах. Уже з 8 години ранку кілька десятків городян і городянок, скупчившись у тісному темному кутку, між міцною дубовою перегородкою та стіною залу засідань Шотле, з насолодою споглядали розмаїте і розважальне видовище цивільного і кримінального правосуддя, що його безладно, аби як чинив метр флоріан. Барбадієн, аудитор Шетле, помічник пана Приво. Зал був невеличкий, з низьким склепінням. Стіл із зображенням королівських лілій стояв у глибині перед великим різьбленим дубовим хрестом, яке належало панові Приво і було порожнє. Ліворуч від нього лава для аудитора метра Флоріана. Нижче сидів і ще швидко писав протоколіст. Навпроти Юрба а перед дверима й перед столом гурт судейських у фіолетових камлотових опанчах з білими хрестами на грудях. Два сержанти міської ради общини старост, одягнені в напівчервоні, напівблакитні стьобані камзоли, стояли на варті біля низьких замкнутих дверей, що віднілися позаду столу. Єдине вузьке стрічасте вікно, прорізане в томствому мурі, освітлювало блідим січневим провінням Дві кумедні постаті – вирізбленого химерного кам'яного демона, що звисав з центра склепіння, і суддю, який сидів у глибині залу на тлі королівських лілій. Уявіть на ну, собі чоловіка, що сидить за судовим столом між двох стосів судових справ, спершись на лікті, наступивши ногами на шлейф власної коричної суконної мантії, уявіть його темно-червоне буграсте обличчя, що потопає у сивому смужковому комері, брови, неначе два клаптики того ж смужку, та ще кліпаючі очі й велично обвислі товсті щоки, що ніби зустрічалися під підборіддям. І ось вам метр Флоріан Барбадіен, аудитор Шатле. До всього того він був глухий для аудитора, це дрібна вада. Вона аж ніяк не перешкоджала Метрою Флоріану судити непохитно і безапеляційно. Зрештою, для судді досить лише вдати, що він слухає. А шановний аудитор цілком відповідав цій єдино важливій в доброму правосудді умові, оскільки його увагу не міг відвернути ніякий сторонній шум. Серед присутніх у залі сидів молодик що з суворою вимогливістю стежив за всіма ділами і жестами судді. То був наш друг Жан фроло відряк, школяр, з яким ми вчора познайомилися. Суча Нишпірка, бо його можна було побачити в будь-якому паризькому закутку, тільки не перед професорською кафедрою. Дивися, шепотів він своєї приятелі Робену Пуспену який сидів поруч і реготав з його коментарів до сцен, що відбувалося перед їхніми очима. «Дивись, он Женете де Бюйсон, гарненька донька ледецюги з нового ринку. Клянуся душею, цей стареган її засуджує. Виходить, він не тільки глухий, а ще й сліпий. П'ятнадцять суть чотири паризських дані штрафу за те, що вона не начепила на себе пару чоток. Дорогувато».